Це одно буде ініціатива. Його відмобілізовані дивізії таке володіють певною частиною нашої західної території, смуги бити між армією агресора і Червоною армією, головні сили якої розгортатимуться. І ось у цих смугах загремлять вибухи на шосе, залізницях, вокзалах, де скупчаться поїзди і війська, в мінесповільненої дії. І диво підривної техніки радіоміни, керовані десь за сотні кілометрів радистами, такими як ти з потужних радіостанцій. А так натисне радист на телеграфний ключ і за мить розлітаються в тріски заздалегідь замінований особняк, станційна будова, ангари і літаки на аеродромах. Алюша замовк, увіткнувши неподалік цигарку в сніг. «Ти людина, яким можна довіритись. Час рушати!» «Та ще скажу тобі, Галко, що на курсах у нас було два Альоші. Я і Альоша Єгоров, довоєнний випускник фінансового інституту. Той другий Альоша полетів разом з Ілею Григоровичем на Україну, а з ними і кілька тисяч мін з дії «Тепер ти збагнув, що наш навчитель десь та свого доможиться? Мабуть, то їхні дії, безперервні вибухи мін під ешелонами на всіх чотирьох залізницях навколо Ковеля. А то робота!» – підморгнув він радистові. «А я оце думаю про радіоміну». Адже з допомогою електромагнітних хвиль можна не лише керувати вибухом бомби, а й управляти апаратами на великих відстанях. Замислився Галка. Час минав у розмовах у спогадах про домівку рідних дівчат. Повний місяць уже викотився над лісом. Він був лень голубуватий. Темними плямами проступали обриси гір, що символізували каїна, який підняв на Авеля. Пізній ночі група Кудрявого прощалася з бійцями взводу старшого лейтенанта Алеші. 25 січня Радянські війська зав'язали бої на околицях Гатчини, Красногвардійська, обійшли місто із Заходу і Сходу і оволоділи ним. Другого дня штурмом були взяті укріплені пункти Єлизаветино і Николаївка. Найближче завдання операції «Нева-2» – визволення Ленінграда від артилерійського обстрілу – було виконане. Того ж дня завершилися переможні бої за Тосно, Ушаки, Залюбань і Чудово. Це означало, що Ленинград був повністю деблокований, і основна комунікація, яка зв'язувала Ленинград з країною, з Москвою, Октябрська залізниця, була очищена від німецько-фашистських військ. Одразу після взяття Гатчини у місто прибули емкою полковник Іван Сергійович і майор Савич. Офіцерів розвідки непокоїло те, що рація в Басі Саратовця вже два тижні не виходила в ефір. Іван Сергійович і Савич розпочали пошуки групи «Оскара» від будинку на околиці міста, що був зазначений навіть на топографічній карті «Кілометрівці». До господарів цього будинку Свого часу мав з'явитись радист Галка, показавши візитну карточку, фото їхньої доньки, сержанта Червоної армії, нагороджений орденом Червоної зірки і медаллю. Та не Галці довелося там діяти, а Василеві. Майже чотири тижні він передавав інформацію про пересування військ через Гатчину як по шосе, так і залізницею. Відомості Оскар добував з допомогою рідних дівчини-сержанта і місцевих жителів, які служили на залізничній станції і жили поблизу шосе. Працювали хлопці в умовах великої концентрації військових частин –